în și pe pământ, și sfânt. Pentru toți treziții care se gândesc la veșnicia lor, anunțăm, iubiți ascultători, programul I021, care vi se transmite în următoarele 30 de minute din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programul nostru de astăzi ne aduce, iubiți ascultători, în fața versetului 2 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 2, verset pe care l-am citit cu ocazia lecțiunii trecute, asupra căruia am avut o serie de gânduri de meditații, gânduri cărora le adăugăm pe cele de astăzi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, pentru că din motive de timp nu le-am putut expune. Înainte de aceasta însă, vom mai face o scurtă incursiune în lumea povestirilor lui Cristina Roy, respectiv Fără Dumnezeu în Lume, din care aflăm noutăți în legătură cu moarți, păstorașul acela sincer, foarte limitat în gândirea lui, dar care l-a primit pe Domnul Isus cu toată puterea inimii sale. Citind despre el că odată a citit că în timpul nașterii Domnului Isus nu a fost loc decât în grajd. I-a părut rău că astfel a trebuit să se nască fiul lui Dumnezeu pe paie, să doarmă între vite, întocmai ca și el când era copil în grajul judecătoresei. Îi plăcea mult lui Moarți faptul că Domnul Iisus, la vârsta de 12 ani, a mers drum lung la templu pentru că în Nazaret, unde locuia, nu era templu și pentru că în Ierusalim era mult popor. Așa a plecat pe neobservate de lângă mama lui, care l-a căutat trei zile întrebând pe fiecare dacă nu l-a văzut. Pe când citea Moarț aceste lucruri, pe față îi se citea îngrijorarea că poate nu îl vor găsi. Dar cât de mult s-a bucurat când a aflat că mama lui l-a găsit în templu. De ce oare nu l-a căutat de la început acolo? Doar știa că în altă parte nu poate să fie. Acum, moarți, se gândea la drumul făcut de Domnul Isus. Dacă a mers așa de departe, desigur că pe drum a culeșit flori, a trecut prin pădure, poate că s-o fi odihnit la umbra ei. Îl vedea parca Ievea trecând peste ridicătură în roșo și de acolo departe, tot mai departe. Așa se gândea moarți, apoi început să cânte de răsunea pădurea. Unde ești, iubitul meu, Isus Christos, Unde să te găsesc, răscumpărătorul meu? Așa de mult îi plăceau lui aceste cuvinte, căci parcă și pădurea îl ajuta să cânte. Oh, eu știu unde ești, Domnul meu, Iisus, și tare aș vrea să te văd cât de curând. Dar când? Seara sau dimineața? Dimineața, răspundeau pădurile și încă o dată, dimineața, dimineața. Deci dimineața zâmbi moarți și pădurea îi răspundea, dimineața. Anul acesta, moarți, n-a mai lucrat la coșuri în ziua de duminică. De păscut urma trebuia să o facă, dar altă treabă nu vrea să-și caute pentru a nu-l întrista pe Dumnezeu. Dacă la biserică nu putea merge, va sărbători duminica în pădure, pentru că și acolo Domnul Iisus îl vede. Când l-au văzut femeile îmbrăcat în haine de sărbătoare, ieșind duminica cu oile la păscut, l-au vorbit de rău că nu păstrează hainele. Măicuță, dar și în pădure este duminică, spunea el gropăresei. Da, este adevărat, dar nici o ființă nu te vede acolo. Ba da, măicuță, Dumnezeu mă vede și eu nu vreau să-l întristez cu hainele mele murdare de peste săptămână. Gropăreasa a fost nevoită să recunoască, până la urmă, că băiatul are dreptate și de multe ori și-a dus aminte de cuvintele lui. Când în dimineața aceea era să-și pună șorți murdar, s-a gândit la moarți și imediat a luat altul curat. Iată, iubiți ascultători, ce lecție minunată avem de învățat de la ceobănașul acesta. Nu era acolo nimeni să-i pedice, nu avea cărți să citească, dar dacă a avut o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos, lumina Domnului Iisus Hristos a fost unde ajuns să-L învețe toate lucrurile. Ce rușine pentru noi, cei de astăzi, care, deși nu suntem obligați să ieșim cu turma la câmp, așa cum era bietul moarți, Totuși ne ducem de bunăvoie și alergăm neobosiți după lucrurile acestei lumi. Nu ne mai interesează nimic de partea noastră sufletească, ci alergăm și alergăm mânați de lăcomie, mânați de pofte, mânați de satana care este în spatele tuturor acestora și uitându-l și negrijându-l pe Dumnezeu. Nu-i dăm parte nici măcar o zi pe săptămână. El șase zile ne îngrijește. Are grijă de sănătatea noastră, ne păzește, ne ocrotește, iar noi nu-i dăm lui nici măcar două, trei ore pe săptămână sau măcar o zi întreagă în care să cugetăm la el. N-avem nimic pentru el, nu vrem să ne intereseze nimic de el, nu știm, nu ne facem timp, iar când suntem într-un secret, chemăm pe părintele să-i poruncească lui Dumnezeu să ne ia la acel Dumnezeu pe care nu l-am cunoscut, pe care l-am bat jocorit, de care nu ne-a păsat, de care nu ne-am împiedicat nici că de un ciot în drum. Oare, dacă toată viața aceasta n-am găsit plăcere în el? Dacă nu ne-a plăcut să stăm cu el, dacă nu ne-a plăcut să petrecem cu el două, trei ore în cadrul bisericii, dacă nu ne-a plăcut să petrecem o zi întreagă împărtășia în lui, cum vom putea noi crede că ne-ar place să petrecem cu el o veșnicie întreagă? Nu ne dăm seama că ar fi o veșnicie de chin să stai lângă cineva de care nu-ți place, să stai lângă cineva pentru care n-ai avut niciodată nicio atracție? Chiar dacă ne-ar lua acolo, noi nu ne-am simțit bine deloc pentru că n-am găsit plăcere în El. Doamne Tată Ceresc, fie ca și mesajul care ne stă înainte, să ne deschide ochii mai mult asupra frumuseții și farmecului Domnului Isus Hristos, acela despre care Tu ai spus că ți-ai găsit în El toată plăcerea Ta. Fie, Doamne, ca mesajul acesta să stârnească și plăcerea noastră în Domnul Isus Hristos, primindu-L și trăind cu El în gândul, vorba și fapta noastră toată viața aceasta, ca la urmă de tot să putem petrece împreună cu El, plin de bucurie, o veșnicie întreagă. Amin. Dacă el Găsi, când pe cerului va reveni, Noi vom fi atunci cu ari transformați, Să putem ajunge lângă ai noștri frați, Să cânte toți în cer de bucuria mea, Spre slavă lui Iisus pururea. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 2 al Evangheliei după Ioan de la capitolul 2, verset care spune, la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii lui. Aceia care își citesc scriptura știu că ne aflăm în împrejurarea când Domnul Isus a participat la nunta din Cana, acolo unde a săvârșit prima minune, prefacerea apei în vin. Oriunde vine Domnul Isus, are numai o singură lucrare de făcut pe pământ. El n-a venit atunci la nuntă ca să se distreze, să fie rupt de misiunea lui, ci a venit ca și acolo să mântuiască ce era pierdut, așa cum a venit în casa lui Zacheu sau a fariseului Simon, care l-a invitat la masă. Și eu, ca urmaș al său, pot să mă duc oriunde sunt chemat, dar numai în Duhul lui Isus, cu gândul și cu scopul lui, anume să fiu de folos spre mântuirea celor unde mă duc. Dacă nu sunt sigur că pot face lucrarea aceasta, să nu fac niciun pas într-acea direcție. La nuntă deci a fost chemat Iisus, dar cu ucenicii Lui. Subliniem cuvintele cu ucenicii Lui. Sunt mulți oameni cărora le place de Domnul Iisus, cât îl cunosc ei, dar nu și de toți ucenicii Lui. Ei l-ar chema cu drag în casa lor, în adunarea lor, la nunțile lor. Dar dacă n-ar veni cu ucenicii lui, cu toți? În legătură cu acest gând, Luter a spus un cuvânt. Oricine vrea să găsească pe Hristos, trebuie să găsească întâi biserica. Biserica nu este lemn și piatră, ci poporul credincios, care a primit mântuirea prin credință de la Hristos, așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel în cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne întoarcem spre ei, spre credincioși, fiindcă ei au pe Hristos cu ei și să vedem cum cred și trăiesc și învață, căci în afară de Biserica lui Hristos nu există adevăr, nu există Hristos, nici mântuire. Limpede au spus în privința aceasta și Sfinții Părinți, iată câțiva. Sfântul Ian Gură de Aur. Biserica este împlinirea lui Hristos, fiindcă împlinirea capului este trupul și împlinirea trupului este capul. Sfântul Niceta din Remesiana. Biserica este adunarea tuturor sfinților. Sfântul Macarie cel Mare. Biserică se înțelege în două tipuri: adunarea credincioșilor și unitatea sufletului. Fericitul Augustin. Biserica este poporul credincioșilor răspândit pe întreg pământul, este trupul lui Hristos. În afară de Biserică, Trupul lui Hristos poți avea totul, dar nu mântuire. Cum să aibă viața un mădular despărțit de trup? Poți avea cinstire, poți avea taine, poți deține Evanghelia, poți avea credință și să predici în numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dar niciodată nu vei putea găsi mântuirea decât în biserică. Așadar, iubiților, nu poți avea pe Domnul Isus decât împreună cu ucenicii Lui, cu toți, nu numai cu cei pe care consider consideri tu ucenici, nu numai pe aceia care sunt în gruparea ta religioasă. Să crezi că Mântuitorul nostru are mai mulți ucenici decât îți închipui tu și să fii gata să-i primești pe toți. Nu poți spune că ai primit pe Isus dacă n-ai primit pe toți ucenicii Lui. Isus este capul. Biserica sunt trupul lui, ucenicii credincioșii sunt trupul lui. Mă poți primi oare dacă mă inviți la tine în casă, iubite ascultător numai capul meu, dar să-mi las trupul afară? Același lucru se întâmplă cu toți cei care pot crede că îl au pe Isus, dar nu primesc pe ceilalți ucenici ai Lui pentru simplu motiv că nu fac parte din gruparea lor sau cine știe ce alte motive. Așadar, ne arată aici cuvântul că la nunta a fost chemat Isus și cu ucenicii lui. Câteva gânduri în legătură cu căsătoria să ascultăm acum. Domnul Isus, prin faptul că a mers la nunta din Cana, a sfințit căsătoria și a binecuvântat-o ca o rânduială lăsată de Dumnezeu. Adevărata căsătorie este aceea care se încheie prin Hristos și El să fie primul invitat la nuntă. Sfântul Ioan Gură de Aul zice așa, când faci nuntă, nu corinda casele ca să împrumuți oglinzi și haine, căci taina nunții nu se săvârșește spre fală. Pe câți ești ști blânzi, pe aceea cheamă și îndeamnei să se mulțumească cu cele ce sunt. Nimeni din muzicanți să nu fie de față, căci atunci este cheltuială zadarnică și urcioasă, dar mai înainte de toți, cheamă pe Hristos la nuntă. Și știi cum să-L chem pe Hristos? Hai să mă întreb cum să chem că El este în ceruri. Ei bine, uite, cheamă săracii despre care El a zis că sunt frații Lui. În Matei 25, la versetul 45, se identifică cu toți frații Lui. Spune că ori de câte ori ați făcut sau n-ați făcut unul din aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie. Așa spune Domnul Isus, literalmente, mie mi le-ați făcut sau mie nu mi le-ați făcut. Așadar, dacă inviți pe acești foarte nensemnați frații ai Domnului Iisus, nensemnați în ochii oamenilor, dar Domnul Isus se identifică cu ei, au valoarea lui, atunci înseamnă că l-ai invitat pe el. Revenind la citatul uh, Sfântului Ioan Gură de Aur, el spune în continuare, „Împodobește pe pe mireasă nu cu podoabe aurite, ci cu blândețea și curăția și, în fine, cu hainele obișnuite. Niciun voie să nu fie, nici o larmă zadarnică. Prânzurile și spețele să nu fie încărcate cu beții, ci cu plăcerile duhovnicești. Încheia citatul. Iată, iubiților, cum ne spun sfinții părinți ai ortodoxiei să sărbătorim nunțile. Și iată ce deosebire contrastantă este între ceea ce ne-au învățat ei, și noștri, a căror datină susținem că o păstrăm, iată ce deosebire între ceea ce ne-au lăsat ei și ceea ce se găsește astăzi la nunțile noastre, când în general, în cea mai mare parte, fiecare nuntă se sfârșește cu capete sparte, cu blestemății care de care mai urâte și mai necinstite înaintea Domnului. Numai când Domnul Iisus este chemat la nuntă, căsătoriile devin fericite. El voiește apoi să rămână în toate zilele cu noi, pentru că numai el păstrează pacea și dragostea în familie. Cel mai mare război mondial, zice un credincios, este cel dus neîncetat în lăuntru căsniciilor. Prin căsătorie, creștinul nu alege acea persoană despre care, care crede el că îl va face fericit, ci pe aceea pe care ar putea el să o fericească mai mult. În căsătorie, dacă vrei să fii fericit, trebuie să ai în vedere ce poți să faci tu pentru celălalt făcându fericit. Nenorocirea cea mai mare vine în căsnicii când fiecare și alege partenerul în funcție de ce crede că ar putea să capete, nu să dea celuilalt. Dacă în viața de familie creștinul este ceea ce trebuie să fie, și anume un model de răbdare, smerenie, blândețe și dragoste, atunci și în viața de adunare, în mijlocul frățietății, este o binecuvântare. Cine este creștin numai în fața altora sau în adunarea credincioșilor, iar în familie nu trăiește ca Domnul Isus, acela nu este creștin adevărat. Familiile stăpânite de Duhul lui Hristos sunt celulele vii ale bisericii lui pe pământ. În versetul 3, Evanghelistul Ioan ne relatează întâmplările care au avut loc cu ocazia nunței din Cana, întâmplări pline de însemnătate deosebite pentru noi, așa cum le-a găsit Duhul Sfânt cu care să ni reprezinte. Iată deci la versetul 3 ce ni se spune. Când s-a însprevit vinul, mama lui i-a zis, nu mai au vin. Iubiților, toate cele care se trec din pământ, trebuie să ne dăm seama și să înțelegem se isprăvesc și odată cu isprăvirea lor, lasă în urmă teama și deznădejdea. Numai cele din cer, care curg din Dumnezeu, nu au capăt și nu se împuținează. Iată ce trebuie să știm noi foarte bine. Zice Domnul Isus: oricui bea din apa aceasta pământească, îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în vec nu-i va fi sete, ba, încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Vinul, după cât cunoaștem din Sfânta Scriptură, din la judecători capitolul 9, versetul 13 și alte locuri, este icoana bucuriei și a fericirii. Însă vinul acesta nu ține veșnic, se termină. Bucuriile pământești se sfârșesc repede... Și din pricină aceasta nu trebuie să ne legăm inima de ele. Chiar și căsătoria este o bucurie. Dar cât ține oare această bucurie? Când s-a isprăvit vinul? Bai, câți nu se gândesc să facă din căsătorie un izvor de plăceri și de fericire? Câte visuri se făuresc în legătură cu aceasta? Și până la urmă se isprăvește vinul. Numai Domnul Iisus poate să facă altul nou. Căsătoria este un lucru necesar rânduit de Dumnezeu, dar ea nu trebuie să fie un ideal al vieții, un scop pentru care să trăiești. Ținta vieții omului trebuie să fie Dumnezeu, împlinirea voiei lui Dumnezeu. Citim deci că atunci când s-a însprevit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin observând că mama Domnului Iisus a luat aminte la faptul că s-a terminat vinul. Femeile observă mai repede lipsurile pământești. Ce învățăm noi în primul rând de la mama Domnului Iisus în această împrejurare? Un lucru de mare însemnătate, și anume, cu toate nevoile noastre, cu toate durerile noastre și cu toate lipsurile noastre să venim la Domnul Isus. El ne le împlinește în chip de dar nu în felul nostru, ci în felul lui, și nu la timpul hotărât de noi, ci la timpul hotărât de El. Iată deci, iubiți ascultători, toți cei care cinstim pe mama Domnului Isus, avem de învățat de la ea, în primul rând, această mare și deosebit de însemnată lecție, să venim la Domnul Iisus cu toate nevoile noastre. Ea, deși era mama lui, a venit la el și a prezentat nevoia în care se aflau cei din jurul ei. Numai în măsura în care facem și noi ce a făcut ea, adevărim că o cinstim și o venerăm ca pe Sfânta Maica Domnului. În planul lui Dumnezeu a fost ca la prima minune a Domnului să vârșită pe pământ să fie lângă el și mama lui după trup care a observat lipsa vinului și a făcut cunoscut fiului ei lucrul acesta zicându-i, nu mai au vin. Nu trebuie să micșorăm, dar nici să mărim lucrurile în legătură cu mama Domnului Isus, ci să rămânem strict la cele arătate în cuvântul scris al Lui Dumnezeu. Cine scoate sau cine adaugă ceva la acest sfânt cuvânt, nu va rămâne nepedepsit. Mama Domnului Iisus, deci a venit la el și au spus, nu mai au vin. Abia se căsătorisele rebieții tine și s-a și evit prima lipsă în casă. Și în zilele frumoase lipsește câte ceva. Toți suntem în situația aceasta. Ne lipsește tuturor vinul, adică ceea ce poate da bucurie și nici nu-l vom avea până când nu ne-l va da Domnul Isus. Mama Domnului Sus a observat această lipsă și voia, într-un fel, să salveze situația. Spur John spune următoarele: Mă tem că mama lui Sus a vorbit ca o mamă obișnuită care se adresează fiului ei. Dar venise vremea când această rânduială ajunsese la capăt. Maria nu a mai fost mama lui ca fiu de Dumnezeu. El era aproape de a săvârși o minune și a vrut ca dânsa și toate rudele lui să știe că el nu va folosi puterile sale supranaturale numai pentru avantajul lor, ci pentru slava lui Dumnezeu și luminarea oamenilor. Deci, când s-a sprăvit vinul, mama lui Isus i-a zis, nu mai au vin. În înțeles duhovnicesc, în timpul Harului, timpul de la coborârea Duhului Sfânt și până la răpirea bisericii, Biserica este aceea care naște pe Domnul Isus pe pământ. Fiecare mădular al bisericii este un fel de mamă a Domnului Isus, pentru că ea, el, acel mădural, îl naște în inimile celor care nu-l cunosc. Prin faptul că îl facem cunoscut prin viața și trăirea noastră celor din jur, Domnul Isus se naște și în inima lor, pentru că în ei se naște dorința de a-L avea și ei pe acest Isus care ne-a făcut viața noastră atât de deosebită și de cerească. Când ești mamă a lui Isus, observi lipsurile. Pe măsura împlinirii voiei lui Dumnezeu, devenim pentru Domnul Isus mamă, frați și surori. Acestea sunt chiar spusele Domnului Isus, după cum le găsim la Matei, capitolul 12, versetul 50. În versetul 4... Domnul Isus ia atitudine față de cerința de nevoia pe care o prezintă mama lui și citim următoarele. Isus i-a răspuns, Femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Ceea ce ne izbește puternic citind acest verset este faptul că Domnul Iisus numește pe mama lui după trup femeie. Sfintele Evanghelii nu ne arată nici măcar o singură dată că Domnul Iisus s-a fi spus mamă, mamei lui. Oare de ce? Să fie aceasta o scăpare a evangheliștilor? Dar cine are curajul să spune lucrul acesta? Evangeliștii au scris de la ei sau de la Duhul Sfânt? Și dacă e de la Duhul Sfânt, după cum ne spune la Timotei Pavel că toată Scriptura este însuflată de Duhul Sfânt, se pune altă întrebare. Poate Duhul spun să greșească? Iată întrebări foarte serioase. Dumnezeu, în împlinirea planului său de răscumpărarea neamului omenesc, s-a folosit de anumite vase dintre oameni sau dintre îngeri ca să facă anumite lucrări. Un vas, un slujitor singur, n-a putut împlini tot planul lui Dumnezeu, ci el a încredințat câte o părticică la toți slujitorii săi din toate timpurile. Citind cu credință Sfânta Scriptură, vedem limpede lucrul acesta. Fiecare slujitor al lui Dumnezeu, în timpul și în împrejurările în care a trăit, a făcut ceva în vederea împlinirii planului lui Dumnezeu, fiecare cu darul pe care l-a primit a înălțat cu o treaptă dumnezeiascul plan. Fecioara Maria, pentru împlinirea planului Sfânt, a fost aleasă de Dumnezeu să facă una din cele mai minunate lucrări și anume să poarte în pântecele ei pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, să-L nască și să-L crească, pentru ca El apoi să-și facă marea parte în vederea mântuirii a tot ceea ce era pierdut. În afară de cele arătate, mama Domnului Iisus nu mai a avut nici un rol în sfânta lucrare a mântuirii neamului omenesc. Oare nu era de ajuns? Era nevoie să facă mai mult? Ea n-a fost chemată să dea învățătură, nici să organizeze Biserica lui Hristos, nici să facă misiune, nici să scrie. Partea ei în această măreață lucrare și-a împlinit-o cu prisosință. Și pentru acest har dăruit de Dumnezeu este numită fericită de toate neamurile. Mai mult, ea nici nu și-a dorit. Cum să dorească să fie zeificată, să-i se înalțe rugăciuni și cântep de preamărire, când ea, datorită smereniei cu care era împodobită, a fost aleasă dintre femei ca să poarte împântece întruparea cuvântului lui Dumnezeu? Ea totdeauna a rămas smerită și n-a pretins niciodată mai mult din partea lui Dumnezeu căci, la urma urmelor, ea era lucrarea lui Dumnezeu, pregătită de el în vederea împlinirii chemării ei. Nimic n-a fost aici venit de la ea, ci totul de la Dumnezeu, căruia îi se cuvine slava cinstea și închinarea în vecii vecilor. Ea a fost atât de smerită încât Dumnezeu a găsit o vretnică de a o chema la această cinste, și dacă ea a fost smerită, cum se poate acum să-i se pună în sarcină că ea ar fi pretins să fie venerată? Acela care caută să atribuie Maicii Domnului alte roluri decât rolul dat de Dumnezeu prin Îngerul Gavril, acela care vrea să o așeze într-o altă stare decât starea în care a așezat-o Dumnezeu, acela se luptă pe față împotriva lui Dumnezeu. Tot așa se întâmplă și cu acela care micșorează partea pe care a avut-o fecioara Maria în împlinirea planului lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne pare rău că la punctul acesta, din motive de timp, trebuie să încheiem programul. Programul de astăzi, I021, se încheie aici, dar cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, cu ocazia lecțiunilor următoare, vom afla lucruri mult mai multe în legătură cu Maica Domnului, cea pe care Dumnezeu a ales-o să fie purtătoarea Domnului Isus Hristos. Trebuie să nu uităm niciodată că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Deci dacă Dumnezeu a însuflat o și a pus în ea aceste cunoștințe, a stabilit în ea locul care îi se cuvine Sfintei marcii a Domnului, noi trebuie să avem grijă să nu cădem în niciuna din două, cele două extreme. Nici să-i dăm mai puțină cinste, nici să-i dăm mai multă. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a lăsat-o și ne-a pregătit-o în Domnul Isus Hristos de acum și până în toți vecii. Amin.